William R. Forchan egy évvel később Fordította Nagy Ambrus Roscoe Bátlet képviselő úrnak és dr. Richard pryne akik először kongatták meg a vészharangot az elektromágneses hullámokba rejlő veszély kapcsán, valamint a valódi Franklin Clannak, amely igazi áldásként ragyogja be az életemet. Előszó és köszönetnyilvánítás amikor az egy másodperccel később című regényem 2009 elején megjelent, még nem sejtettem, mi minden következik majd belőle. 2004 óta érlelődött bennem egy könyv gondolata, amely az elektromágneses hullám, vagyis az EMP rejtette veszélyekről szól, egészen azóta, hogy Roszcó Bartlett elnökletével működő bizottság nyilvánosságra hozta az EMP-vel kapcsolatban született tanulmányát. Bár a publikációnak sokszerűen fel kellett volna ráznia a nemzetet, a média és következésképpen a közvélemény szinte teljesen figyelmen kívül hagyta Bartlették figyelmeztetését. Egyik beszélgetésünkkor Mr. Bartlett sajnálkozva foglalta össze a probléma valódi gyökerét, az emberek azt hiszik, hogy Irán, Észak-Korea vagy egy általuk támogatott terrorszervezet EMP fegyverrel végrehajtott katasztrofális első csapása Amerika ellen merőtudományos, fantasztikus kitaláció. Vagyis a valódi fenyegetés nem kap elég komoly választói figyelmet, ami ellehetetleníti az erélyesebb nemzetközi politikát és a megelőző felkészülést. Mr. Bartlettel együtt mások is megkérdezték tőlem, nincs-e egy valós tényeken alapuló könyvet írni a fenyegetésről, hogy ezzel is ráirányítsam a problémára a nyilvánosság figyelmét. Egy teljes évbe telt, mire az ötlet egyáltalán tisztulni kezdett a fejemben. A történet irányát tekintve, és ezt a legkevésbé sem negatív felhanggal írom, Eleinte hosszú ideig a Tom Clancy által kitaposott ösvényen kalandoztam, ahol a fő hős célja mindig a küszöbön álló katasztrófa megakadályozása. Éphiaptom az Leo Clancy 1947-től 2013-ig leginkább a hidegháború alatti és utáni időszakban játszódó kém és katonai regényeiről ismert amerikai író. A hiányzó ihletet végül a lányom és a diákjaim szolgáltatták. Óriási megtiszteltetés és áldás számomra, hogy a Montrét főiskolán taníthatok, igen, ez az intézmény valóban létezik, ahol az oktatók szoros kapcsolatokat építhetnek ki a diákjaikkal a képzési idő négy éve alatt. Ezért számít a diplomaosztónapja mindig különleges büszkeséggel és keserűséggel egyszerre átítatott alkalomnak, a tanár a saját gyermekeit láthatja az iskola falain kívülre lépni. A könyvhöz szükséges inspiráció végül épp egy ilyen diplomaosztón, egy elhúzódó beszéd közben talált rám, végzős gyermekeimet nézve illedelmesen hallgattam a szónokot, bár igazság szerint én is szerettem volna túl lenni már az egészen. A kérdés villámcsapásként hasított belém, Vajon mi várna az előttem álló diákokra, ha Amerikát most ebben a szent pillanatban IMP támadás érné? Mi történne a főiskolámmal, a szeretett városommal, Black mountain -nal? Mihez kezdene a lányom, mit csinálnánk mi mindannyian? Két órával később már a számítógép előtt görnyedve kalapáltam a klaviatúrát, és belekeztem a történetbe, amely utóbb regényjét duzzott. Ez lett az egy másodperccel később című könyvem, amelyet azután csak 2009-ben adtak ki. A kiadóm és a szerkesztőm, akik végül a szárnyaik alá vették, ma is mosolyogva gondolnak azokra a nagyobb könyvkiadókra, amelyek bizony visszautasították az azóta de New York Times bestsellerré váló regényt. A művem tehát megjelent, nekem pedig fogalmam sem volt, mi lesz a következő állomás. Épp Bill Sanders kapitánnyal, kedves barátommal és a regény technikai utószavának szerzőjével ültem egy EMP-vel kapcsolatos konferencián, albuquerque Kérkiben, amikor az ügynökön felhívott a kötete bestseller listára került. Őszintén szólva a hír teljesen meghökkentett. A valódi hatását néhány hónap elteltével éreztem meg igazán, Akkoriban ugyanis még mit sem tudtam az úgynevezett prepperek egyre szélesebb körű mozgalmáról, amely már a könyv írásának idején is létezett. A prepper, a priper, vagyis felkészülni jelentésű angol szóból, prepperek, a pripér, vagyis a felkészülni jelentésű angol szóból, Felkészülő, az infrastruktúra és a kormányzati rendszer esetleges jövőbeni összeomlására előre készülő személy vagy csoport. Egy közeli közösséghez tartozó házaspár Carolina Reedines supply néven üzletet nyitott, és felkértek egy előadás megtartására az általuk szervezett konferencián. Mekkora közönségre számítanak? Kérdeztem tőlük. Nagyjából száz főre. Válaszolták. Amikor az előadás napján megérkeztem, ez a csodálatos pár egy majdnem zsúfolásig megtelt parkolóban fogadott, én pedig több mint félezres hallgatósággal találtam szemben magam. Voltak köztük olyanok is, akik Atlantából és Charlotteból érkeztek. Valami kétségtelenül volt a levegőben. Ez a valami pedig a következő években egyre csak erősödött. Egyesek azt állítják, hogy én magam is aktívan hozzájárultam a Prepper mozgalom létrejöttéhez, de én nem így látom. A könyvem talán segített valamit, a kezdeményezés magjai azonban már jóval korábban sarjadozni kezdtek. Több tízmilliónyi amerikai próbált újra amerikaiként gondolkodni és döbbent rá, hogy nagyon is okos lépés még a katasztrófa bekövetkezte előtt felkészülni az önellátóvá válás kihívásaira. A Prepper mozgalmat egyáltalán nem ismerő olvasóimat ezentúl szeretném megkérni, hogy ne a mainstream média számtalan abszurd műsorában megfestett torszkép alapján ítéljék meg a mozgalom tagjait. A Preppereket, akikkel volt szerencsém találkozni, Szinte kivétel nélkül becsületes, őszinte embereknek ismertem meg, akik saját magukon kívül a szomszédaikkal, a helyi közösségeikkel és a nemzet egészével is kalkulálnak. Amennyiben a katasztrófa valóban bekövetkezik, mindenki jól jár majd, aki prepperek szomszédságában lakik. Én is szeretnék köszönetet mondani a több ezer preppernek, akikkel eddig találkoztam, Hálás vagyok értékes barátságotokért. A könyv, amit az olvasó a kezében tart, több mint hat évvel az egymásodperccel később angol nyelvű kiadásának megjelenése után kerül nyomdába. Az eltelt idő alatt sok minden változott, elkeserítő módon azonban sok minden ugyanaz maradt. Titkon azt reméltem, ennyi idő elég lesz ahhoz, hogy a kormány számot tevően megerősítse az ország energiaellátó hálózatát, védelmi stratégiát dolgozzon ki, növelje a lakosság felkészültségét és erélyesebb nemzetközi politikájával mindenki számára egyértelművé tegye, hogy Amerika sosem tolerálja majd, ha EMP csapásra alkalmas fegyverek kerülnek titkos nemzetek és terrorszervezetek kezébe. Mindebből semmi sem valósult meg. Történészként önkéntelenül is az 1930-as évek jutnak eszembe. Amerika passzívan szemlélte az egyre növekvő fenyegetést, amely 1941. december 7-én végül betört a nemzet életébe. Japán pör harbornál meglepetésszerű csapást mért az amerikai haditengerészet fontos csendes óceáni támaszpontjára, Amerika pedig rövidesen belépett a második világháborúba. A figyelmünk most újra ellankadt. Észak-Korea nukleáris fegyvereket és ballisztikus rakétákat teszel, saját kísérleteivel szorosan lohol anyomában Irán, az iszlám állam, egy a nácizmushoz mérhetően brutális és pszichotikus mozgalom pedig felemelkedőben van. Valójában sosem tervesszem folytatást írni az egymásodperccel későbbhöz, de bárhol is tartottam előadást, a kérdés népten nyomon felvetődött, hogyan folytatódik a történet. Öt évig ellenálltam a folytatásnak, noha a kiadóm Tom Doherty a főszerkesztőjével, Bob Gleasonnel karoltve bizben is határozott cézásokat ejtett el arról, hogy milyen nagy örömmel vennének kézbe egy újabb kötetet. Persze a köztes időkben sem hagytam őket munka nélkül, Pozitív, felhangú és reményteljes könyvet írtam az űrkorszak jövőjéről, valamint több kötetet is befejeztem az amerikai polgárháborúval és a függetlenségi háborúval kapcsolatban kedves barátommal, Newt greenridge közösen. Egy szerzői kiadásban megjelent munkámban az iszlám állam jelentette fenyegetésről írtam, majd végül engedtem a sok összönzésnek és újra felvettem a John Materzonnal, és családjával, kisvárosával és főiskolájával kapcsolatos események fonalát. Ez a könyv és a pár hónapon beül következő harmadik rész ennek a fonalgombolyaknak a tovább gördítése, hogy a történet teljes és kerek lehessen. E sorok persze csak az előszó és a köszönetnyilvánítás szerepét hivatottak betölteni, ideje hát rátérnem a lényegre. Úgy érzem magam, mint a Gála esten a díjazott, akinek egyetlen perc adásidő, vagy még annyi sem áll a rendelkezésére, miközben a kezében egy olyan listát szorongat, amelyet legalább tíz percig tartana felolvasni. Vágjunk hát bele! Külön köszönettel tartozom Newt Gringricsnek, Roscoe Bartletnek és mindenkinek, aki az elmúlt évtizedekben megpróbálta a politika látóterében tartani az EMP csapás kockázatos mi voltát. Amerika a keserves belső csatározások korszakát éli, én pedig szívből kívánom, hogy a szemben álló oldalak, a kongresszus két kamarája és a végrehajtó hatalom is felismerje végre a valóban nemzeti szintű fenyegetést, amely, ha továbbra is válasz nélkül hagyjuk, Előbb-utóbb tényleg egy föld alatti bunkerbe száműzi majd az ország kormányzatát, jó messze Washington romjaitól, s a megmaradt vezetés kétségbe esetten próbálja majd összeragasztani az apró szilánkokra szézzúzott nemzetet. Mint mindig, most is hálás köszönettel tartozom Tom Dohertynek, Bob Gleasonnek és a Thor Forge csodálatos csapatának. Amikor 30 évvel ezelőtt még szánybontó írónként először találkoztam Tommal, azt kívántam, bár egy nap én is tagja lehetnék a csapatának. Mindez idáig számtalan könyvön dolgoztunk együtt, és nincs olyan, akit a mestersége művelői közül többre tartanék nála. Az üzleti oldalon örök hálám illeti az ügynökömet, Eleanor Woodot, a filmes ügynökömet, Josh Morris, az Eszkott Média reklámügynökség csapatát különös tekintette Mónika Fosterre, akivel szinte napi kapcsolatban álltam. Egy könyv bizony kemény csapatmunka eredménye. Mikor az első regény vázatát először mutattam meg Dan Straubelnak, a főiskolám rektorának, rákérdezett, hogy miért nem használtam a műben feltűnő fiktív helynevek helyett létező helyek igazi nevét. Ezúton is köszönöm a felvetésedet, Dan, a valódi nevek valódi súlyt adtak a történetnek, ez enélkül hiányzott volna belőle. Óriási áldás számomra, hogy a montrít főiskolán taníthatok és az Észak-Karolinai Black Mountain városában élhetek, igen, egy nagyon is létező városban. A valóságos földrajzi nevek használatának szabadsága megkönnyítette számomra az írási folyamatot, és sok olvasomtól hallottam, hogy emiatt tudtak személyesen kötődni a történethez. Bár a regényben szereplő személynevek nagy része kitalált, akadnak köztük valódiak is, ha minden szempontból igazi karaktereket kivétel nélkül a barátaimról mintáztam. Őszintén remélem, hogy szerintük is sikerült hízelgő képet festenem róluk. Egyetlen, nagyon személyes köszönetnyilvánítás maradt a végére. Pár évvel ezelőtt egy Prepper konferencián tartottam előadást, később pedig dedikáltam a könyveimet. Egyszer csak Robin shoemaker lépett az asztalomhoz, a tekintetünk találkozott, majd ráeszméltem, hogy az életem megismételhetetlen fordulóponthoz érkezett. Robin Shoemaker, az író William R. Forchent barátnője. Olyanok voltunk, mint a híres jelenet a Kereszt Apa című filmben, mintha mindkettőnkbe szicíliai villám csapott volna. Szicíliai villám, utalás a kereszttapa film egyik jelenetére, amelyben Michael Corleone és Apollonia első pillantásra egymásba szeretnek. A legcsodálatosabb jutalom ő, amit egy könyvért cserébe valaha is adott nekem a sors. Ideje lassan lezárni a köszönetnyilvánítások sorát és folytatni a történetet. Ha te is olyan vagy, kedves olvasóm, mint én, akkor általában úgy sem olvasol el efféle dolgokat, számodra mindez ismeretlen nevek tömkelege csupán, és semmiképpen sem az, amiért megvásároltad ezt a könyvet. Mivel azonban jelen esetben a papír és a tinta is a kiadóm kontójára megy, a maradi, nem digitális verzió esetében legalábbis mindenképpen, úgy érzem, csak illendő egy végső gondolattal zárnom a soraimat. Bár a könyveim cselekménye kitalált, a helyzet, amelyet bemutatnak, nagyon könnyen valósággá válhat. Könnyebben, mint sokan gondolnák. Szüleink és nagyszüleink, a legnagyobb generáció tagjai elnézzék a saját vezetőiknek, hogy szemet hunynak az egyre fenyegetések fölött, Mondván, hogy itt úgysem érhet bennünket baj. Amerikában a nagy gazdasági világválság idején születetteket gyakran hívják legnagyobb generációnak, mivel közülük került ki a második világháborúban szolgáló tizenhuszon éves gyalogosok nagy része. Végül borzalmas árat fizettek a hanyagságukért, és ez csupán egy a sok hasonló példa közül, amelyel a történelem szolgál. Vajon regényként vagy figyelmeztetésként olvasandó-e ez a könyv? Ha figyelmeztetés, teszünk-e bármit is a fenyegetés ellen, vagy tétlenül dőlünk hátra, hisz valaki más úgy is megakadályozza majd helyettünk, hogy ilyesmi következzen? Őszintén remélem, hogy 30 év múltán ezek a könyveim a soha be nem következett katasztrófáról írt sötét rémmeség kategóriájába fognak tartozni, amelyeket rég elfeledtek már. Ha így lesz, boldog leszek, és megnyugszom, hogy a lányom és az unokáim biztonságban élhetnek. Bízom benne, hogy sosem mondják majd azt nekem, Bill igazad volt. Ez azonban, kedves barátaim, kizárólag rajtunk múlik. A jövő, ami kezünkben van, és ahogy annak idején Abraham Lincoln mondta, Amerika a világ utolsó legragyogóbb reménysége, vagy vitézül megóvjuk, vagy csalárdul elveszítjük. William R. Forchan, Black Mountain, Észak-Karolina, 2015. szeptembere.